Välkomna till podcast nummer två med Ophelia, eh, med Ophelia och mig Sandra och gästatisten här idag är Cecilia Nermenad. Mm. Mm. Hon är här med mig idag och hon ska delta i vår podcast och säga lite vad hon tycker. Idag hade vi tänkt att prata lite om, eh, om sex, om hur olika, <går> <går> ja, hur olika kön framstår. Sexdiskriminering. Disk Ja, ja, lite. Mm, ja, precis. Ja. Så, ta bort telefonen, Sissi. Ja, men vem ska bara svara. <laughs> <laughs> och sen eh, tänkte vi prata lite om nätmobbning och yngre generationer som använder sig av eh, till exempel eh, Facebook och Twitter och Instagram och allt det där. Uh, sen tänkte vi bara småsnacka lite allmänt. Hola. Tycker det är fint fint upplägg idag, Instagram. ikväll. Ja, Nej, men då börjar vi då. Nej, men vad fan. Jag tänkte på idag. Innan jag skulle gå upp med sex idag. Och promenera. Så tänkte jag. Jag såg i spegeln och vad fan. jag ser snygg ut ikväll. Man brukar inte se snygg ut eftersom man har badat och allt det där. Jag bara fan, jag måste ta en bild på mig själv. Och så skulle jag fota mig själv. Och jag var så jävla ful. man blir så annorlunda på bild. Än i, än i spegeln. För sen är det sant att spegeln gör en tio gånger snyggare. Eller man tänker i sitt huvud att man är tio gånger snyggare än vad jag det är inte är. Nej, alltså sen så lägger ju kameran på olika kylor också. Ja, <hållanden> <hållanden> det är <fel. hållanden> Men det är någonting jag har på jävligt länge. Att man inte ser likadant. Det är nog att klaga på företaget du är stolta Det är fel på en kamera. Cissi, vad är du arg på? Det var ju fel i <laughs> Vad är du som är på? Eller I, på, på jag alltså jag börjar tröttna på det här med... <clears throat> när folk drar upp så här saker så att... Så att man ska bara... Oh, wow. Folk som drar åt sig alldeles för mycket uppmärksamhet. Och sen inte stå för det också. Dramaqueen. Mm. Ja, precis. Riktig jävla dramaqueen. Det, det börjar jag tröttna mig på. Mm. Tröttna på. Um, och när... Min skola ligger lite avskilt sådär. så sådär. Det är inte alltid som bussen åker in till vår eh, busshållplats där. Ja. Så ibland får man bara stå där och vänta. Typ i timmar. Det är jag flätt på. Sissi. Jag är fan, jag till fan inte arg på någonting. Vad är man inte arg på kan jag säga. Ja men det ja. Vad fan var jag i på. Eh, mm... Inget känner så här att oh, Jag hatar när det så här, automatet de tar ens pengar Ja oh, vet du en gång det här, det här var hemskt Jag såg sig vid Statoil Och så skulle vi typ såhär Jag skulle typ handla en massa grejer så här gott och grejer Och så stoppar jag in mitt kort I den där automaten För typ jag ska pengar, och så pengar Och så åt den där jävla automaten upp Mitt jävla kort oh, Jag hatar det Ja jag ringde fan till den där, Den där jävla automaten ägdes i Norge så... <laughs> Ja men de gör ingenting åt det heller Nej, Okej, Men, det är inte så att en 20 ja. spännande Men jag blir jävligt besviken om jag inte får en Twix på morgonen. Ja, till exempel. Alltså, en, en grej som jag eh, stammar på det är det här med trender. Ja. Oh. Det här Bra. till exempel som... Nu har blivit en trend att eh, vara vig. För, att vara vad? Att vara vig. vig Men, ja, för någon månad sedan så var det yoga. Jaha, vig. Jag tror det är blyg. Nej, är vig. Ja. Jag tror det sa bi. Ja. <laughs> Ja, men det, det var under den här, så här emo. Men är det inte en liten trend nu att lite bög? <laughs> jo, men det är faktiskt. Det har inte blivit den nya trenden. Äh, så. Ja. Alla vill ha en bögkompis. Ja, alltså, jag, jag älskar bögar. Alltså, ja, men... Yes. men det är de bästa killarna. J Jättebra kladsmak. Oh ja. Yeah. Ja, och så typ alltid så här jättesnälla, bra röst. Och man, liksom, man kan prata med allt om dem. Mm, jag vet, ja. man behöver inte tveka. Typ. Men han vill någonting annat om jag drar upp det här nu. eller typ. Man behöver inte tänka. Nej, att nej. Göra. Och det är så här, oftast när man är ensam med killar så kan man bara, åh nu stöter de på mig liksom. Och så vet man att om ni bara kompis till så stöter de inte ens på en. Ja. Det är jag bara. Ja, ja. Ska vi börja med dagens ämne? jag. Ämnet då var sex då. Och hur olika kön framstår. Jag tänkte lite mer på det här. Alltså när jag tänkte på ämnet så tänkte jag på att, ja, men när killar har sex med tjejer, med många tjejer. Då framstås de som kung. Alltså de framstås väldigt bra. Medan tjejer... In alltså det blir lite tvärtom. Att man blir kallad för svampa och... Det var lite så jag tänkte. Det... <laughs> det var lite så jag tänkte. Som till och så här mm. att... Yes. Typ... Jag tycker det är jättetroligt. En nyckel att spela. som öppnar många lås. Det är en bra nyckel. Ett lås som öpp kan öppnas av massa olika nycklar. Det är bara ett... skit. Det, där, det där var fan bra. Så. Mm. Mm. Det var fan det. Men ändå, jag tycker det, alltså, det ska inte spela någon roll om man är tjej eller kille. Nej. Nej. Och det ska inte spela någon roll om många sexpartier man har haft heller. Nej. Nej. Faktiskt, det tycker inte jag. Fast också, är det egentligen lika egentligen som om en tjej har sex med många killar ja. som om en kille har sex med många tjejer? Ja, men det är självklart. Ja, ja, det tycker jag absolut. Nej, men alltså, sen är det ofta så att liksom pushar en kille till exempel. Jag såg bara i Paradise 10 när de ja, pushade ja. Sen sen vi, sen vi. Det var så du jävla måste bra. Du sex kommer du framstå som, som en tunt. Ja, och så dagen efter blev han skit-ajd-pullad. Ja. Oh. Du pushade vad då? Det var ju ditt val. Ja, men det är det. Men det, men det blir ju lite grått. De hetsar fram dig, har ja. Ja. Mm. Ja. han varit Ja, man vill inte verka vara med. mes. Liksom. Men tjejer kan ju också hetsa varandra till då. Ja, ja, det är klart. Tills du måste ligga med honom, annars är det skit. så det känns som att det är så mer bland killarna. men Jag kan ha fel, men det känns lite så faktiskt. Ja, men det känns som det är. Ja, men faktiskt, jag tycker det är skitråkigt. Men killar kan ju bara så här säga, du måste ligga med henne ikväll. De jag ska göra ska köra över henne liksom. Tjejer brukar inte snacka så. Nej, jag ska, jag vill ha rosor. Nej, nej, nej, nej, nej. Det blir så jag tog den snygga bruden ikväll hur för ja det är inte lika så ja, men jag tycker hon var väldigt fin och snäll så ja det är en gästfint <laughs> personlighet också Jättefin personlighet jag kanske ska träffa henne igen på fink eller kanske bröda på video. <laughs> ja. <laughs> ja de måste inte skaffa lite ja <laughs> då där har vi börja förstiva här <laughs> men det är typ så tjejer tänker jag. De, de, de ligger liksom ja. bara åsa att hela framtiden. Ja men det är lite så. Det är det värsta. Du vet, med typ en att ta upp en kille på en, en fest eller någonting. Sen bara... jag undrar hur våra barn skulle se ut. Jag var <laughs> <laughs> Ofta. Det det värsta kommentarer man kan få. Nej men så länge jag har ingen hand här så. Jättesvin. Ja, jättesvin. De skulle bli, <laughs> ja, bli helt jävla handiklubbar. <laughs> hum mm. mm, av mm. Nej, men alltså, det är väl intressant ämne där. Det, det är synd att det inte är som jämställdhet på sån sätt. Mm. Men, det är som ändå om det. Syn, det, är typ det. Att sexet har blivit så jävla konstigt nu. Jag tycker man ska sex med något man tycker om en person. Ja. Inte bara för som har ryckor. Nej. Nej. Men det är typ alla bara, nu är K att nu ska jag ligga. Man bara, mm, okej, okay, är det. Men alltså, det, är, det ska ju vara något speciellt med det. Men det är bara vad <skratt> de liksom förstår. Men alltså, egentligen, vem är det som har bestämt att det ska vara något speciellt? Ja, jag vet inte. Alltså, alltså ett, ett, om du gillar någon så vill jag vara nära personen. Och är du nära personen, då kommer du in i personen. Och då kommer ett fint barn ut, ditt kärleksbarn. Men det har blivit, det har blivit lite mer grövre på sista tiden. Man ska fan bara, man ska, man ska vänta liksom man gifter sig för fan, egentligen. Mm. Ju nice, man måste inte ju, nice. man man måste ju liksom prova innan. för Sen när man är gift så är man fast med. den man ba, Jag har legat med en. Så det kanske man inte alls tycker om. Nära Nej. Den personen. Nej. Man måste ju testa in alla. Man måste inte. Men... Ah, det är så svårt det är. Det är så känsligt ämne också. Folk är jättesvårt att prata om sex hela tiden. Jag tycker det blir tvärtom. Alla går runt och pratar om sex hela tiden. Jag, jag var väldigt öppen om sex. Liksom. Jag har inga problem att prata om det. Så när jag pratade med pappa om det för några år sedan, typ ähm, ja, men, om, jag vill veta hur hur var hans liv hans sexliv och han blev helt Va? röd i ansiktet jag bara nej men berätta då så här han han var nej nej nej Så typ, ombytta roller nästan. Ja men det var som typ någon gång så pappa bara, du skulle behöva en stor kuk för att jag glad igen. Jag bara, säger <skratt> du? Min pappa brukar alltid dra sådana där skämt. Ja och jag blir så, jag vill jag bara, att jag, jag, jag blir så sjukt arg. Ja men det var en gång min pappa bara så här: men gick du med din kompis igår? Jag bara, jo, men det var kul, det var en kill kompis, Han bara, hamnar under honom eller? Det var så här, helt tyst. Och jag bara, jag ska oh. sköta tillbaka så jag nej. bara, nej. Över! <skratt> <skratt> Men du var typ så förra veckan eller någonting. Förra, förra veckan. Då sa jag till morsan. För att jag blev helt rabiat. För två mina bh var borta. Och så blev jag skitare så. att men två av mina favorit bh är borta så här. Och då, och hon bara. men typ de ligger väl någonstans. Sen hade hon gått saker till farsan. Så när farsan kommer hem sen. så sen senare. Han bara. Åh. var till dina BHR, är dina BH-ar var tror glömt dem då? Och sen så här, när jag kom hem. Så var jag borta. Så kom jag hem dagen efter så här. Så bara. Har du mer jag bara, ja alltså så här. Irriterande kommentarer hela tiden. Man ba, mm. Mm, kul. Men de, bla, de blir ju bara irriterade om du tycker det är jobbigt att prata om. Ja, då är det roligare för dem att hålla på. Mm, dessutom, det som är desto mer du tar åt det, desto mer det är så mer du Jag ska provocera. Ja, föräldrar. Ja, det är ett kul. Yeah. Är <gör> <det>. <gör> uh, vad gjorde ni på nio år förresten? Uh, ja, för dessa? Lärde det? Ja. Då? Bara, ah, förra veckan pratade vi om vad vi skulle göra. Nu kan vi prata om hur mm. det faktiskt blev. Just det. Ehm, ja, jag var på kryssning. Mm. Det, var, det var skitkul. Vi träffade ett, par, ett gäng då. Som hade kläts ut sig till pirater. Just så, så, de sjöng massa piratlåtar. Jag bara hoppade upp där och började sjunga med dem. Och sen slutade de med att de bara. Oh, du fattar skön. Häng med till vår hytt. Ja, okay. Så sen så sådär Captain Morgan. Och de gav mig huvudbonader. <laughs> jag, ja, men jag fick jag fick en pabigoja på mitt huvud. Men Ja. Så satt jag med en typ halva kvällen och så glömde jag bort att jag hade den på huvudet. Men vi fattade ju. Nej nej nej, jag så mössa. Men vad gick Grön. Det var skit. Och så satt vi och lyssnade på så piratmusik och drack Captain Morgan. <laughs> Det var ju jättekul. Vad gjorde du då? Jag. Ja. Mm, som sagt, jag var på en fest i en lada som mm, min bror var med och fixade. Mm. Uh, han och hans kompis var där. de tog halva natten var. Mm. Och det var helt otroligt, de hade gjort en eld, en stor eld utanför så man kunde stå och värma sig. Så var det, var bar, så, så var det jättemycket härlig musik, det var alltid folk på dansgolvet, det gjorde mig jätteglad. Och det var kul ja. för ett mysigt. Mm. Det var det där rökmaskin och massa ljus. Det var det var det var jättekul. Gud, det? Ja. Ja men det var, det var riktigt kul. riktigt skojigt. Vart Var lite lite snurrig bollen. Jag fick in med fyra gånger som mycket som vanligt. jag vet inte ens hur jag hur jag vet ju mycket som vanligt här. Mm. Jag, jag har ingen aning. Sis, vad gjorde du för att du jobba? Ja, var hos min bästis pojkvän. Och typ drack. Mm. <laughs> ja, det var inte. Nej, för jag, jag Mitt jobb bestod ju mest av att typ sura. super Ja, jag gick på jobbet och var skitarg för att jag var tvungen att jobba. Så jag typ la alla boende nåt. <laughs> Hon läggde ju för fan. Nej, men de ville inte gå och lägga sig. Det var det som var det bästa. Nej, det är sant. Jo, så jag blev skitglad. Så satt jag typ och chillade i ett hörn på jobbet. Och så typ... Väntade bakt klockan skulle bli nio. Sen blev det nio. Och det gick hem till Mickys pojkvän. Men vad jobbar du med det. Jag jobbade på mitt jobb. Hon har med. Jaha, på ett äldreboende. ja, men då förstår jag. Ja. Det är typ är det? tio minuter från mig. Ja, det är asnär. Så vi brukar se på en promenad. Ja, jag har gjort det två gånger. Två gånger. Ja. Ibland. <laughs> Ibland. Ibland. Det låter bättre. Så, jag tror vi har pratat klart om just eh, om det ämnet. Jag, jag ta nästa. vad Vi hade tänkt att prata om är nätmobbning. Hur det ser ut nu för tiden. Ja. Oh, oh, yeah, ja yeah. mm. Har nu varit med om nätmobbning? Alltså inte nätmobbning. det är mer typ i skolan. Ja, ja. men inte är över internet. Nu för tiden. Så all... då... Nej. Nej. Inte just nätmobbning. Nätmobb... Folk är ju anonyma och jag, jag har fått kommentarer på min blogg förut. Typ såhär, ja, vad ful du är, du borde dö. Anonyma. För jag har för, det. Jag så himla rädd för konflikter. Så att jag vågar inte typ skriva så här konstiga kommentarer så att de kommer börja fråga massa grejer. om Varför jag skrev det där och så till slut så blir det lite som mobbning. Så jag, jag har aldrig vågat göra något sånt. Aldrig. Jag är bara för lat för att svara. Ja. Jag orkar inte bråka. Nej, bråk är att onödigt. Ja, jag tar det bara om det behövs. Ja, precis. Och då är det riktiga livet. Ja, men istället för att bråka och lägga ner tid på att tycka ner andra. kan man istället se till att fixa sin egen framgång. Eller ja. Jo, men verkligen. Kan man lägger ner den tiden till att göra någonting för sig själv. Så mycket bättre. Men vissa, det finns tyvärr så många som blir glada av andras olika problem. Ja, men det finns ju alltid. Men de, de, alltså, de mår bra vad att trycka ner andra. Ja. De man på sig själva. Det är hemskt. Ja, för att trycka andra för att bättre. mår bättre. Alltså, får... talat, jag förstår inte hur de tänker, men... Vi alla jag är tyvärr olika. Mm. Men jag tänkte... Det väldigt många yngre människor. Jag tänkte kanske runt 11-13 år. Som sitter på till exempel Instagram och kommenterar kända personers bilder och så här börjar bråka om dig och jätteelaka, jätte elaka, skriver sig, jättedumma kommentarer. Mm. Mm. man tittar på det, då, alltså de använder grova ord, sen när man klickar in på deras profil så står det typ såhär ah, eh, Nicky, elva eh, år, ja. jag gillar hästar <här> <här> <här> Ja, och det är så är på bilder. liksom. Ja, för nu är de så elaka. Alla ja. små tjejer ska inte veta ens om att det finns sådana ord. Nej, så när jag var lika liten som henne då lät jag fortfarande med barn. Ja, men det där faktiskt. har ju förändrats. Jag mognade sent. Alltså om typ 20 år, då kommer typ så 11-åringar få ta körkort. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, men vad fan? Alltså, <skratt> ja. det det. alltså Dagens samhälle håller på att falla samma för det fan. Ja, men det, det, här om dagen skulle jag faktiskt skaffa Facebook till min bror och då stod det faktiskt att man behövde vara 13 år för att bli medlem. jag. <skratt> Fast jag tycker i att han var? <laughs> jag betyder inte <laughs> <Men, laughs> tycker <laughs> ja, är, är. ändå, här. jag tycker det är ändå är bra att Facebook faktiskt har en sån grej. Mm, jo, men det tycker jag också. Det tycker jag att fler borde ha. Jag liksom för att uppmana att Det är till för äldre. R det tycker R jag är bra. Men de vill ju hålla det liksom lite Ja, men när man laddar ner Kick så står det att man måste vara 17 till exempel. Jag, ja. förstår, jag förstår inte Kick. Kick det är rätt konstigt. Nej, ja. ja. men det är SMS ja. fast på ett annat sätt. Ja men jag använder det typ för att smsa min tjejkompis är mm. typ gratis. Mm. Sen ja, finns det men... de här som sitter och håller på och skriver massa snusk och grejer. Ja jag skaffade det och sen hade inte jag varit inne på jättelänge. Så kom jag in och bara jättemånga meddelanden Och så fick jag bilder på killar utan tröja. bara vad tycker du? <laughs> jag tycker inte att det är skit. <laughs> vad fan? Oj det, det, det var håret. Nej, men... Jag hade inte hela håret. Men det, har, har, har, har, är du medlem på Badoo eller vad det heter? Ja, alltså, Danny var ju medlem då. Uh. Du måste bli medlem, uh. och, så gick, och så blev jag medlem då. Och nu har jag typ haft, jag gick in för någon dag sedan och så hade jag 1600, vill träffa dig. Ja. Jag jag vet inte om jag ska ta bort det eller om jag ska kvar det men jag är inte inne. Jag ska också det på jobbet en gång när jag jobbade med mycket Så hon bara, det är fett kul. Det är inte kul. Eller vår kompis Och så fick man typ så värsta jävla dikten från typ så Hassan 39. Man bara, dina ögon är så blå, du är så vacker. träffa dig. Och bla bla bla. bara. Mm. Ja, jag var inte inne på att dejta eller så. Det kanske, jag vet inte om det är en dejtingsida. Jag tror att det är en dejtingsida. Ja, jag, ja. jag eller man kan ju välja om man vill chatta, träffa vänner eller om man vill titta mm. om kille. Jag klickar i att jag vill ja, men, vara vänner. Ja typ, Hallå. chatta. Då ska man chatta om sex. Vill man vara vänner, då ska man vara koko. Då vill man ha ja, lite det var, förhållande. Det var jättekul. man kille, han bara, hur smörar du? Tar du liksom... Brer smöret alltså du vet man ja. eller tar du klumpar. Jag bara en kompis hade ju också. alltså det är mm. jätteroligt. Han bara för, tio det. poäng Men <laughs> att alltså, man blir typ mobbad eller mobbad vad säger jag? Bombad <laughs> med massa meddelanden så jag fick, man får ju panik. Och en kompis med här för någon vecka sedan När jag var med henne så fick hon ett meddelande från en då? Vad kan det vara, typ, runt 30, 40, någonting sånt där. ska gå in på det nu. Och vad har du för skostorlek? Målad tånaglar kanske? bara, 39, nej. Ibland har jag målad naglar. Vadå, då nej. Har du ofta klackskor på dig? Har du något slags fotser till bara, ja, vadå du? Jag gick in på min badu nu. Det står 1788 vill träffa dig. Så när jag klickar där så står det eh, Du måste aktivera dina superpowers för att ta reda på vicka. Och så kostar det pengar. vad jag, jag kunde inte reda på vicka när jag gjorde det. Ja, det var typ i början tror jag. Man får... ja. Jag tog bort mitt efter första dagen. För jag tyckte det var så jävla konstigt. Jag förstår inte heller. Mm -mm. Mm -mm. Bra för dig Vad sa du? Bra tidsfördriv. Ja men alltså dejtingsidor är ju jättebra. Om man liksom inte kan träffa folk så där Ja då är det jättebra. Ja man är ofta i sina vänkretsar liksom. Och de man är med. Ja men det är väl bra om man men det är väl faktiskt en andel dejtingsidor som inte vågar visa det. Men det känns ju liksom som Sandra 20 år. Jag blir medlem på dejtingsida. Det känns ju lite konstigt. Ja men det känns lite sådär. Det, det ska typ vara så här, Sandra 40 år. Ja. Men det jag känns ju konstigt. Det... Det... Alltså jag gillar inte att tänka. Vad kommer alla mina kompisar att säga om jag går in. Men som på det här, min brors kompis, om de ser det här, då kommer jag bara Nej, jag blev desperat. Thanks typ, det Ni vill inte Nej. Det är bara mest att det är ju typ äldre mest ja. som är med på det. Det var, var det någon gammal klasskompis. Nej, inte klasskompis, som så min skola förr som ska jag säga. Men du gick uh, i den skolan där jag bara vilket två klass yngre. Jaha. <laughs> <laughs> Ingen Hänger <annan> nu va. <laughs> det var trevligt. <laughs> ja. Nej, men det är bra. Sen finns det ju match.com och vad är det mm. mer? Match.com, då brukar ju göra reklam om att, typ att de bara matchar ihop de som är, alltså, som är lika själv. De mm -hmm. andra kan inte skriva till en. Nej, men det är inte bra. Jag tycker man ska vara olika som personer. Men, ja, men ibland de... så är det bra när det är liksom motsatsen fullständigt. Jo, jo, men mm. man får väl, alltså, jag antar att man fyller i vem man vill träffa. Alltså, mm. han, ska mm. så, han ska vara så, han ska ja, vara det så, och då kan bara de som är så skriva till dig. Mm -hmm. ja, men jag inte mm, Det tänker jag. Jag kommer inte ihåg om det är rätt, men det var det jag tyckte Med jag Ska vi kolla? ja Match.com Vi ah. är medlem utan kort. Nej, väl inte M -m -m -m -m -m -m -m 25 och 45. Nej, man måste bli medlem för att kunna se. För att du ska vara trygg och säker godkänner vi alla profiler manuellt. Och du kan vara anonym så länge du vill. Kostar det pengar? Mm. Nej. Det står ju, läs mer om vår tjänst, våra priser och vårt Ja, priser. Det är lite fult om man inte tar pengar för sådär. Ska man behöva betala på Bli medlem det? utan kostnad, sen bara som våra priser. Bli ja, medlem utan kostnad, men sen ja, men då. Att man kan inte göra någonting om man inte betalar. Det är så sjukt Här, en månad, 300 spänn. Nej! Är det, är det ett skämt eller? Nej, det står det. Ska man, be ska man betala 300 spänn ja. för med en månad? Och sen om man vill ha premium är det 388 spänn. Men herregud. Hallå, jag måste hämta en jag jättesnabbt. Jag kom Två sekunder. Hämta någonting mycket i podcast nu jag ska Det är så Nej men jag trodde inte du skulle posta kärlekshistorier kan man läsa om folk har träffas också Det var gulligt ja. Jag läste alldeles nyss om bladet Det står ju att Hjälp Edvin att hitta Elin Då hade de varit på en kryssning Och så hade Edwin då träffat Elin Och så hade han blivit jättekära Sen träffade inte henne igen och sen har lagt upp en annons på Aftonbladet att de vill träffa henne igen. Oh, hade en, en klänning som var helt blå och lite glittrig. Och sen hade hon en blomma i håret. Och så hade hon långt ljust hår. Oh, och, oh, och de skildes oh, när färjan kom fram till Umeå. Oh. Och trots att det gått flera månader kan, har Edvin inte glömt henne. <laughs> ja, ja. Jag och precis satt och läste. Åh. Oh, oh. oh. Jag var gullig. Jag var gullalig. Jag satt så här. Vi så här <skratt> <Yeah>. <skratt> <Ja>. <skratt> Tänk om de skulle lägga ut en alltså, Om jag alltså, om jag hade gjort en sån, rätt mm. upp. Och sen om killen hittade den, han skulle bara komi p. Nu mens jag tänker. Om de inte tänker så. Tänk om du bara ah, hittar mannen så... i livet, liksom. så? Kan va. Och skulle det vara roligt om han hittar nån och så håller det upp hela livet? Ja, gulligt. Ja. Gulligt. Ja, ja. men ska vi runda av podcasten nu? Vi har en lyssnare från, som lyssnar på vår podcast. Så väntar på att vi ska vara klara. <laughs> ja. Nej men ska vi ska vi, vi börja runda av nu faktiskt? jag är, bra, jag är, är väldigt listnareg. Mm. <laughs> Vad heter du på inste? Jag ska bli din nya stalker. Nej oh Jag jag hörde inte att det var du först. Jag var så skit. Det är alltså markant. Vad Vad? Ja, men eh, vi tackar Sissy för att hon ville delta i våran podcast. Tack så eh, Och sen Ophelia och jag såklart. Och vi kommer tillbaka nästa vecka. då mm. får vi se vad vi pratar om då. Yes, yes. Ja, hoppas ni har en trevlig vecka. Så hörs vi nästa vecka. <laughs> puss, puss på er alla stöta människor. Du får höra så bra, min kära du. Ja, pussa och hej. då.